Joel Kapittel 1 Jehovas ord som kom til Joel, Petuels sønn. Hør dette, dere eldre menn, og lytt alle dere innbyggere i landet. Har dette skjedd i deres dager, eller endog i deres forfedres dager? Fortell om det til deres sønner, og deres sønner til sine sønner, og deres sønner til den følgende generasjon. Det som Åmen lot bli igjen, har vandregresshoppen spist opp, og det som vandregresshoppen lot bli igjen, har den krypende, vingeløse gresshoppen spist opp, og det som den krypende, vingeløse gresshoppen lot bli igjen, har kakkelakken spist opp. Våkn opp, dere drankere og gråt, og hyl alle dere vindrikkere for den søte vinens skyld, for den er blitt tatt bort fra deres munn. For det er en nasjon som har dratt opp i mitt land, mektig og uten tall, «Dens tenner er en løves tenner, og den har en løves kjeveben. Den har gjort mitt vintre til noe en forferdes over, og mitt fikentre til en stubbe. Den har visselig skrelt det nakent og kastet det bort. Dets kvister er blitt hvite. Klag, slik en jomfru som har bunnet om seg med sekkelæret, klager over sin ungdomseier. Kornoffer og drikkeoffer er blitt tatt bort fra Jehovas hus.» Prestene, Jehovas tjenere, har sørget. Marken er blitt herget, jorden er blitt rammet av sorg. For kornet er blitt herget, den nye vinen har tørket bort, oljen er svunnet bort. Jordbrukere har skammet sig. vindyrkere har hylt, for vetens skyld og for byggens skyld. For markens høst er gått tapt. Vintreet har vist sig å være tørt, og selv fikentreet har visnet bort.» Granateppletre, og like så palmetre og epletre, alle markens trær, de har tørket bort. For jubelen har skamfull vendt sig fra menneskesønnene. Bind opp om dere og slå dere for brystet, dere prester. Hyl dere som gjør tjeneste ved altere. Kom in, tilbring natten i sekkelæret, dere min Guds tjenere. For fra deres Guds hus er kornoffer og drikkeoffer blitt holdt tilbake. Dere skal hellige en faste tid. Kall sammen en høytidssamling. Samle de eldste, alle innbyggende i landet, til Jehova deres Guds hus, og rop til Jehova om hjelp. Akk for en dag, for Jehovas dag er nær, og som herjing fra den allmektige skal den komme. Er ikke til og med maten blitt tatt bort framfor våre øyne, fryd og glede fra vår Guds hus? Tørkede fikener har skrompet in under deres skoffer. forrådshus er blitt lagt øde lover er blitt revet ned, for korene har tørket bort, og som husdyrene har sukket, som kvegflokkene har flakket forvirret omkring, for det er ikke noe beite for dem, og søyeflokkene, de har måttet bære skyld. Till dig Jehova, skal jeg rope, for det er en ild som har fortært ødemarkens beiter, og det er en flamme som har avsvidd alle markens trær. så markens dyr fortsetter å lengte etter deg, for vannløpene har tørket ut, og det er en ild som har fortært ødemarkens beiter.»